Частина друга Про корабель на ім'я Сміливий Відважного капітана та його лоцмана Які проплили чотири океани Був прапрадід Макулє зовсім молодим Настільки молодим, що й не здогадувався про те Що буде колись прапрадідом Сивими вусами і сивою бородою Не здогадувався він і про те, що сива його борода Виросте такою довгою А була вона в нього аж до землі І більш за все той прапратід любив моря і океани А тому був він капітаном корабля На ім'я Сміливий І плавав він на своєму кораблі під напнутими зеленими вітрилами. Спочатку Тихим океаном. Його ще величають Великим. Потім Атлантичним океаном. Далі Індійським океаном. Це вже три океани нашої планети. Аж поки не доплив до Північного Людовитого океану. Четвертого океану. Арктичного океану. Вкритого сліпучо білими величезними скелями з льоду, які називаються айсбергами. Ті айсберги плавали океаном повільно, немов затверділі білі хмари, деякі з них були мовчазні, а деякі страшенні буркуни. Вони завжди були чимось незадоволені і говорили скрипучим голосом так. Грр. Тр. Брр. Скажу тобі по секрету. На усьому білому світі не було жодного корабля, який би не боявся зустрітись з айсбергом. Цим суворим впертим, сердитим, крижаним велетнем. Настільки сердитими були ці айсберги. Що деякі з них аж лускали від люті По-чесному, вони вибухали як бомба І розлітались на маленькі крижані шматки Ось так Луць і все І якщо говорити по правді То навіть наш корабель на ім'я сміливий Забачивши, як ті грізні холодні скелі Насуваються на нього Враз командував собі Кругом розвернувся та й поплив назад а поруч з ним пливли товсті моржі з гострими страшними бивнями як у слона тільки загнутими вниз вони думали що наш корабельний на ім'я сміливий якась дивна нова для них тварина тому принюхувались до корабля витягуючи морди і мружачись Пропливали повз них величезні кити довжелезні, як потяг з фонтаном на голові І тюлені, лискучі, чорні і постійно усміхнені Вони голосно муркотіли навздогін кораблю Ось так, гру, гру, гру А на айсбергах вдалині тупотіли білі ведмеді вони соромились показати, що їм теж дуже цікаво, хто це до них приплив. А тому вони весь час робили вигляд, що дуже і дуже захоплені своїми справами. Більш за все білі ведмеді любили боротися один з одним. Вони були затяті забіяки. Отож вони штовхалися плечима, простягували назустріч один одному передні лапи і з усього розгону били на відмаш, Вставали на задні лапи і кружляли, кружляли. Здавалося, що вони танцюють смішні танці. Коли ж їм набридало борюкатися, вони видряпувались на вершичок айсберга і з висоти пірнали в сині води океану, ловили під водою смачну рибу, якою дуже полюбляли ласувати. Отож корабель на ім'я «Сміливий» скомандував собі кругом, розвернувся і направив вітрила у напрямку з Північного океану до Тихого океану, який, як ти знаєш, ще величають великим. А перетнувши Тихий океан, увійшов у води Індійського, а з Індійського океану добувся до Атлантичного. Геть усі океани проплив Макулє Перший, а їх, моє серденько, як ти знаєш, аж чотири. І слід тобі запам'ятати, що всі вони з'єднані між собою, утворюючи один єдиний водний простір нашої планети, який називають Світовим Океаном. Проплив Макулє Перший і повз континенти – це дуже Дуже великі острови-гіганти, які з усіх боків оточені водою, а континентів на нашій планеті цілих шість. Континент Антарктида – один, континент Австралія – два, континент Євразія – три, континент на ім'я Африка – чотири. І добувся він до Америки, і Америка була п'ятим континентом. А якщо бути абсолютно точним, то приплив він до Південної Америки. Бо Америка складається із двох половинок. Одна половинка – Північна Америка, а друга – Південна Америка. Отож, дістався він до Південної Америки, п'ятого континенту, і хотів вже поплисти далі, до Північної Америки, шостого континенту. Але тут моє серденько Саме в цю мить океан забурлив Забулькотів і щинився страшенний шторм Величезні хвилі підкидали корабель на ім'я сміливий так високо Як ти підкидаєш свій м'яч А може іще вище Небо вибухало страшним громом. Блискавки розсікали хмари Вітер шматував вітрила Корабель рипів, тріщав, скриготів Він ледь тримався на воді І от в доїн кораблю покотилась така висока хвиля Аж до неба Такої великої хвилі ніхто з моряків ще ніколи не бачив І ось вона, як гупне об корабель Він і розвалився і всі, хто був на борту з криком «Рятуйся!» Посипались в океан, який бурлив, вулькотів, ривів, реготів, неначе збісився Напевно, був би морякам кінець, якби їх крики не почули дельфіни Ці дивні створіння дуже добрі Вони люблять людей і завжди виручають їх із біди Отож дельфіни підхопили моряків і понесли до берега А хвилі океану тим часом ставали все меншими і меншими Поки не стали зовсім, зовсім малюсінькими Океан стих, визирнуло сонечко І капітан із друзями ступив на прибережну рінь А потім пішов у глиб континенту так і добувся він казкового, густого, вологого, екваторіального лісу Наповненого веселим гаміром мільйонів птахів, звірів, комах А тоді капітан посміхнувся собі у вуса Бо поки він плавав, у нього виросли вуса Поглянув на сонце і, не втерпівши своєї радості, весело ляснув себе по коліну та й крикнув на все горло. Маккулє! Ще в прикладі означала ось тут я буду жити. Він вигукував Маккулє, Маккулє, з кожним разом все дужче й дужче, все гучніше й гучніше, доки всі його матроси і його ліпший друг лоцман, який умів знайти безпечну дорогу у будь-якому з чотирьох океанів. Допоки всі вони не зайшлися реготом Вони реготіли і плескали в долоні, приказуючи «Макулє, ти справжній Макулє!» «Ти, Макуле, ти Макуле – волали вони «Ти перший віднайшов цей край! Ти перший його полюбив і захотів тут жити!» «А ти?» – запитав капітану свого вірного друга Лоцмана «Я?» – знітився Лоцман не знаючи, що йому відповісти. «Так ти!» «Яке ім'я візьмеш собі ти? Адже ми починаємо нове життя на новій землі, і ми маємо взяти собі нові імена». Той знизав плечима, а потім, примруживши одне око, сказав, «Я буду капле». А це в перекладі значить, «Я буду жити поруч з тобою, ось тут». І оселились вірні друзі серед густого, вологого, екваторіального лісу, в якому росли рожеві дерева, червоні дерева і навіть чорні дерева, які, як ти знаєш, потім назвали Ебеновими. І почали вони будувати там місто, і нарекли його «Санта-Бур-Кодур», що в перекладі означало «Місто мандрівників».